У відповідь теж почалося – кря, кря, кря. «Ідуть! Дубок, горить світ і всеслав!» – пояснив батькові. А біля коней залишилася мати і цвітанка. Ото і всі, кому пощастило врятуватися. Брати мої, княжичі, богомил і гордомисл, кажуть, загинули. Горецвіт бачив, як гунни посікли їх шаблями. «Стрий, перегаст і вуй, Братислав полягли теж. Я знайшов їх мертвих неньки, Коли шукав тебе». Примітка. «Стрий, дядько по батькові, Батьків брат. Вуй, вуйко». Дядько по матері, материн брат. Усі ліпші мужі наші наклали головами і Хрени Мир, і Стоян, і Русота, і Живослов, і Рябовол. Не відаючи, залишився хто. Може, лиш ті, кому пощастило втекти в степ. «Боже, Боже!» – прошептав розпачливо князь Добромир – ми вирішили податись до полян. Та прикро нам стало придумці, що завтра гунни, коли добиватимуть наших поранених і ділитимуть здобич, знайдуть улицького князя, живого чи мертвого, і поглумляться з нього. Ось чому, хвала богам, я тут. Дякую, синко. Князь притягнув отрука до себе і поцілував у розпатлену голову. Не знаю, чи й дожив би я до ранку. А тепер маю надію. До них підійшли три молоді вої. Міцні струнки, біля поясів у шкіряних чохлах короткі мечі. За спинами щити, луки і тули зі стрілами. А в руках списи. Побачили князя, зраділи. Живий наш князь, живий, слава богам! Двоє з них митю схрестили списи. Князь сів на них, обнявши молодиків за плечі. Ті випросталися, швидко понесли його, переступаючи через поранених і обминаючи купи мертвих. У балці ждали дві жінки з кіньми. Одна старша. Мала років 40, а друга була зовсім молода дівчина. Побачивши князя, обидві кинулись до нього. Ладо, моє любе, поранений, тяжко, о Боже, скрикнула старша і прихилила його голову собі до грудей. Побачила стрілу в рані, почала обережно витягати. Я зараз, зараз потерпи трошки. Красне ладо моє. Вона обережно витягла стрілу без наконечника, який залишився в рані, зняла з голови полотняну хустину, туго перев'язала князя. Робила все спритно до ладу. Її міцні пальці ніжно доторкувалися до князевого тіла, мовби боялися завдати зайвого болю. Губи стиснуті, суворі, в очах твердість і рішучість. І тільки коли скінчила, З них бризнули Сльози. Князь погладив жону По пухнастих русявих косах, Обняв за плечі. Не плач, Іскренько, Адже живий, А рани пусте. Загоїться, Не тужи, княгине, Видужив, Заберу своїх уличів і знову зійдуся з каганом Ернаком у полі. Стану з ним напрю. Примітка. Досі не з'ясовано походження племінної назви уличів. Є відомості, що колись жили вони між Дунаєм і Дністром. У місцевості, яка з давніх давен називалася Углом, Кутом. Значно пізніше тюрки назвали її Буджаком. Що теж означає кут, угол, то, може, звідси й походить етнонім уличі, утворений з первісного уличі.